Анас мирний. Не цураються його і сучасні українські письменники. Спогадами захопились обоє. Та перепинив розмову наглий і сильний стук. Ільченко. В обох цих прикладах слово «наглий» виступає як синонім слів «несподіваний, раптовий», а не «зухвалий». Як помилково вжив його автор у фразі наведені на початку, замість того, щоб написати такої зухвалої відповіді. Український вислів нагла смерть відповідає російському скоропостижная смерть. Інколи прикметник наглий буває синонімічний з словам невідкладний. Я на вечерю та ще до того роботу наглумаю маю, Леся Українка. Крайній, кончу потрібний. Поясненням таким розчарував я вас, ласкавий мій читачу, тож пояснити все потребу наглубачу бачу. Ризький. Відповідниками до російських слів дерзкий, наглий, будуть українські зухвалий. Шедеренко охопив якийсь дивно веселий настрій зухвалого мисливця, що сам один вийшов полювати невеликого звіра – качура. І нахабний, нахабний і впевнений тон молодого Варчука ледве не виводить із себе Мірушниченк. Стельмах Що саме робить каменяр? Декому здається, що каменяр, подібне до робітника, який зветься по-російському камінщик, будує кам'яниці, тобто кам'яні будинки.